Став, жінку, стулію на стіл, не треба Володимире, бо мені скоро йти, то нічого було приходити, ніби жартує, а насправді печалиться чоловік. Щоб ти мені скував одну штуковину, такого ж коваля, як ти треба пошукати, коли зумію, скую, садовить брата за стіл, залізати тепер вистачає. Що воно в тебе? Треба змайструвати таку лапу, щоб витягати на залізниці костелі. Знаєш яку? Чому не знати? І Володимир присунувся ближче до брата, стишив голос. Невже ти гадаєш, що наші переможуть фашистів з їхньою технікою? Чигирин, здається, глянув не в очі, а в душу брата. Переможемо. Неодмінно переможемо. Зломи моїй проклятий фашизм і його кляту машинерію. А я, брате, не вірю в це. Сам подумай, що ваша лапа проти такої страшної сили? Та німці вже трублять, що вони під саму Москву допхалися. Притримуючи бороду рукою, він підвівся. Вийшов з хати і через якусь хвилину повернувся з двома. Уважистими саморобними лапами. Тобі це треба? Михайло здивувався. Де ти їх таких гарних нап'яв? Спасиві, що похвалив. Приходили ж такі орударі, як і ти з сусіднього району. Левка Біленка, пам'ятаєш? Пам'ятаю. От він якось і прибився з напарником до мене. Теж партизанець. А де? Аж потягнувся в надії до брата. Хіба він це скаже? Але гадаю, в монастирському лісі, бо прохопились словом про парню. Вона ж там стояла. Скував їм дві лапи, а потім ще дві. Бо ж, думаю, може і моєму старшому брату вони на щось згоняться. Старший похитав головою. Так ти не віриш, що ми переможемо. І тоді Володимир строго відказав. «Вірити не вірю – це правда. А жити маю чесно, і вмерти маю чесно». Михайло обняв брата, потім братову, і тихо вийшов з їхній хати. Марина вже чекала чоловіка біля єсенів. Почувши його кроки, зітхнула, відчинила двері. «Іді, Болодимир, борщ прочах». «А ти на якийсь залізячий розжився?» «Та розжився!» І тільки вони сіли за стіл, як хтось обережно стукнув у вікно. «Ой, мишенька!» – заюкнула Марина, а Михайло схопився за автомат. «Що ж робити?» «Почекай трохи», – заспокоїв її чоловік. «Може, це Володимир ще якусь залізяку несе?» «І знову стукить у шибку». Михайло ступив крок до вікна але Марина Рвучко стала насупроти нього. нього. «Війди!» «Крещо я гляну, бо я жінка!» Вона підійшла до вікна, вдивляючись у темінь, нахилилась до підвіконня і раптом застогнала. «Що там?» Михайло приклав до плеча автомата. «Ой, Григорій!» «Який Григорій?» «Не може спочатку второпити він!» «Наш!» І Марина не йде, біжить у сіни, відчиняє надвірні двері, схлипує і вже заходить до хати, припадаючи до плеча Григорія. Ой, сину, дитину моя, як же ти? Ось бачите, живим добрався до вас. Григорій зняв з плеча гвинтівку, поставив у куток і як батько попрохав, не плачте, не треба. Хвилюючись, Чигирин ступив крок уперед. Здоров, сину. О, і тато наш є. А чого б це мені не бути? Обіймається і чоломкається з сином. Бо думала, що ви або в евакуації, або скоріше в партизанах. І ні, я в партизанах, уже з гордістю сказала Марина. А це з лісу прийшов по харчі. «Це ж витаскає до макового зерна, спом'янеш моє слово. От макового зерна і не зачеплю. А як ти, сину?»